Capitolul 8 Mi-am continuat drumul până ce am ajuns la gara Tango-Iura de pe linia Miazu. Când am mai fost pe aici în excursie cu școala din Maizuru, am mers pe același traseu și am luat trenul din această gara. Era foarte puțină lume în gara și nu era deloc greu de presupus că oamenii de pe aici își câștigau existența mai mult pe seama turiștilor, care veneau în număr mare vara. M-am hotărât să trag la un han mic unde am văzut scris Hanul Iura pentru cei ce doresc să facă baie. Am tras ușa din sticlă de la intrare și mi-am anunțat prezența, dar n-am primit niciun răspuns. Era praf de scări. Jaluzelele erau trase și înăuntru un în tuneric. Nu se vedea nici sipenie de om. M-am dus la intrarea din spate. De acolo se vedea o grădină mică cu câteva crizante o filite. Pe un raft se găsea o găleată, probabil pentru vizitatorii care veneau vara, și care o foloseau un chip de duși, ca să spele nisipul de pe ei când se întorceau de la plajă. Aproape de clădirea principală se mai înălța o căsuță, unde locuia probabil proprietarul cu familia lui. Se auzea radioul prin ușa de sticlă închisă. Muzica acea stridentă suna aspart și îmi lăsa impresia că de fapt nu e nimeni acasă. La intrare erau aruncați niște saboți. În clipa când melodia încetă, am întrebat de afară dacă e cineva acasă. Dar după cum așteptam, nici aici nu-mi răspunse nimeni apărut o umbră dinspre spatele casei. Soarele se infiltra încet pe cerul noros. Nu-mi dăduse seama până n-am văzut luminându-se puțin cutia stacojie din lemn de la intrare. O femeie mă privea. Era foarte grasă, conturul trupului ei alb ieșind bine în relief, iar ochii atât de înguști încât avea impresia că nu-i are. I-am spus că doresc o cameră. Fără să-mi spună niciun cuvânt, nici măcar să o urmez, se întoarce pe călcăie și-o spre intrarea hanului. Mi s-a dat o cameră mică pe colț la etajul întâi cu fața spre mare. Camera nu mai fusese folosită de mult timp și focul slab de la vasul cu jaratic pe care mi-l adusese femeia umplu repede aerul de fum și făcu insuportabil de umed. Am deschis fereastra lăsându-mă în bătaia vântului ce venea dinspre nord. Înspre mare norii și continuau în tihnă jocul lor plicticos pe care nu se așteptau să-l urmărească nimeni. Norii aceștia păreau să fie o reflectare a vreunui impuls al naturii. Pe alocuri se vedeau părticele de cer, cristale mici, albastre, limpezi. Marea însă nu se vedea. M-am întors la gândul ce mă frământa. Mă întrebam de ce nu-mi venise ideea să-l omor pe stareț înainte de a mă gândi să dau foc templului. De-abia acum realizam că mă străfulgerase ideea de a-l omorâ pe stareț, dar mi-am dat pe loc seama cât este de inutil. Deoarece chiar dacă reușeam să-l omor, capul lui ras de preot și răutatea lui amestecată cu neputința, vor apărea fără încetare la orizontul întunecat. În general, lucrurile înzestrate cu viață n-aveau, precum templul de aur, calitatea de a dura o veșnicie. Ființelor umane li se încredința doar o părticică din nenumăratele însușiri ale naturii și, printr-o metodă eficace de substituire, ele difuzau și multiplicau acea însușire. Dacă scopul unui asasinat era distrugerea acelei calități a victimei, atunci acel asasinat era o eroare. Gândurile acestea mă făceau să realizez și mai bine contrastul extraordinar dintre existența templului de aur și a ființelor omenești. Pe de o parte, din aspectul aparent destructibil al ființelor ieșea la iveală unăluca veșniciei. Pe de altă parte, frumusețea aparent indestructibile a templului de aur dădea naștere posibilității de a-l distruge. Nu te poți descotorosi de lucruri muritoare, ca de exemplu ființele omenești, dar pot fi distruse lucruri indestructibile, ca templul de aur. De ce nu și-a dat nimeni seama de asta? Originalitatea concluziei mele era neîndoielnică. Dacă o să dau foc templului de aur, desemnat tezaur național din 1897, nu comiteam decât pur și simplu un act de nimicire, de distrugere ireparabilă, un gest ce va diminua cu adevărat frumusețile create pe lumea aceasta de ființele omenești. Continuând să gândesc astfel am început să mă bine dispun. Dacă dau foc templului de aur, îmi spuneam în mea, o să fie un gest cu mare valoare educativă, pentru că le va arăta oamenilor că n-are rost să-l considere de nedistrus. Vor constata pur și simplu că existența Templului de Aur din de 550 de ani, lângă lacul Kyoko, nu înseamnă nimic, nu reprezintă nici urmă de garanție în ceea ce-l privește. Se vor simți stânjeniți când își vor da seama că adevărul evident pe care obișnuiau să-l afirme în legătură cu templul se poate spulbera într-o clipită. Continuitatea propriilor noastre vieți se datorează faptului că suntem înconjurați de esența care se cheamă timp și care durează o anumită perioadă. Să luăm de exemplu un sertar pe care tâmplarul îl face pentru o anume casă. Odată cu trecerea timpului, forma propriu-zisă a sertarului este depășită de timpul însuși și după zeci sau chiar sute de ani, ai impresia că timpul s-a închegat și a luat forma respectivă. Un anume loc mic, ocupat cândva de obiect, este acum ocupat de timpul închegat. De fapt, a devenit încarnarea unei forme spiritoare. La începutul cărții Tsukomoga chi o culegere de basme medievale, se găsește următorul fragment. În almanahul zeităților Yin și Yang, se scrie că după ce au trecut 100 de ani și obiectele s-au transformat în spirit, sufletele oamenilor sunt amăgite. Acestea i se dă numele de Tsukumogami, anul spiritului funebru. Se obișnuiește ca lumea să se debaraseze de ustensilele gospodărești în fiecare an înainte de sosirea primăverii și să le arunce în uliță. În același mod, odată la 100 de ani, oamenii trebuie să suporte nenorocirile lui Tsukumogami. Fapta mea va deschide astfel ochii oamenilor asupra dezastrului provocat de Tsukumogami și va salva de la calamitate. Prin fapta mea voi împinge templul de aur dintr-o lume în care a existat, într-una în care n-a existat semnificația lumii se va schimba cu siguranță. Cu cât gândeam mai mult la asta, cu atât era mai vesel. Sfârșitul prăbușirii lumii, a acelei lumi care mă înconjura și se întindea în fața ochilor mei, nu era departe. Razele amurgului amenințau ținutul, Templul de Aur strălucea la lumina lor, și lumea în care era inclus Templul de Aur aluneca negreșit. Cripă de cripă precum nisipul printre degete. Șederea malahanul Iura luă sfârșit după trei zile când proprietărea sa care mă privea cam bănuitor din cauza faptului că nu ieșisem deloc din Han în tot timpul acesta, s-a dus-o pe un polițist. Când l-am văzut intrând în camera mea îmbrăcat în uniformă, mi-era teamă ca nu cumva să-mi descopere planul, dar mi-am dat imediat seama că n-aveam de ce să-mi fac griji în sensul acesta. I-am răspuns la întrebări, i-am spus exact ce s-a întâmplat, am vrut să scap o vreme de viața de la templu și am fugit. I-am arătat legitimația de student și apoi m-am achitat de datoriile pe care le aveam la Han în prezența lui. În consecință, polițistul a luat atitudine protectoare. A telefonat imediat la templu să se asigure că povestea mea era adevărată și apoi mi-a spus că mă va duce el însuși înapoi. Ca să evite orice vătămare a viitorului meu, cum îl numea el, s-a deranjat până într-atât încât și-a schimbat și uniforma și și-a luat niște haine potrivite pentru călătorie. În timp ce așteptam la gara Tango-Iura, se porne o ploaie măruntă și, cum gara nu avea acoperiș, ne-a udat imediat. Polițistul îmbrăcat acum în haine obișnuite m-a dus la biroul gării și a ținut să-mi arate că șeful gării și ceilalți funcționari erau prieteni de ei lui. Și unde mai pui că m-a prezentat tuturor ca fiind nepotul lui de la Kyoto care a venit să-l vadă? Înțelegeam psihologia lor. Funcționarii aceștia de țară, șeful de gare și polițistul care stăteau de vorbă în jurul cărbunilor roșietici din vasul de mangal, n-aveau nici cel mai mic presentiment al marii transformări a lumii ce se desfășura chiar sub nasul lor, al distrugerii propriei rândul ce se anunța atât de curând. După ce Templul de Aur va arde până în temelii, dar după ce va arde de tot, lumea acestor indivizi se va transforma. Regula de aur a vieților lor se va întoarce pe dos. Mersul trenurilor va fi completat peste cap. Legile lor vor deveni cu totul inutile. Eram fericiți că oamenii aceștia habar n-aveau că tânărul de lângă ei ce și încălzea senin mâinile la foc era un viitor criminal. Un tânăr funcționar vesel povestea tuturor în gura mare despre filmul pe care urma să-l vadă a doua zi când era liber. Un film extraordinar care avea să stoarcă tuturor lacrimi, dar și plin de acțiune. Acest tânăr, mult mai voinic și mai plin de viață decât mine, mergea la film a doua zi. Va lua probabil și o fată cu el și apoi se vor culca. Îl tot achina pe șeful de gară, făcând glume și era dojenit de superiorii lui. Nu ședea locului nicio clipă, tot punea cărbun pe foc și scria cifre pe tablă. Pentru un moment am avut impresia că iar mă las fura de vraja vieții și de ură. Puteam încă să mă stăpânesc să nu dau foc templului. Puteam să părăsesc templul pentru totdeauna, să renunț la preoției și să mă îngrop în viață ca tânărul acesta. Dar mi-am revenit pe loc. Au acționat forțele magiei negre care m-au smuls din astfel de gânduri. Da, trebuie să dau foc templului de aur până la urmă. Numai atunci puteam începe o viață nouă care mi era destinată mie în mod special. Șeful gării răspunse la telefon, apoi se duse la oglindă și-și aranjă cu grijă chipiul cu dungă aurie. Își drese glasul, întinse pieptul și pășit pe peron de parcă intra într-o sală de ceremonii. Ploaia încetase. Se auzi imediat după aceea zgomotul clar, umed al trenului ce alerga pe șinele tăiate în stânci și, o clipă mai târziu, lunecă ușor în gară. Am ajuns la Kyoto la 8 fără 10 minute și polițistul mă conduse până la poarta principală a templului. Era o seară răcoroasă. Ieșind dintre pinii întunecați și apropiindu-mă de intrarea nesuferită, am văzut-o pe mama. Stădea întâmplător exact lângă plăcuta pe care scria, orice încălcare a regulamentului se pedepsește prin lege. La lumina lămpii, părul ei ciufurit arăta de parcă fiecare fir alb i se ridicase în parte. Lumina lămpii făcea să arate și mai cărun decât era. Înconjurată de clare această albă și răvășită, fața era inexpresivă. Tropul mic al mamei părea sinistru de dilatat. În spatele ei se afla o curte întunecată care se vedea prin poarta deschisă. În întuneric se desprinse silueta ei uriașă. Era îmbrăcată caragios într-un kimono jigărit legat la mijlocul cel mai bun brâu al ei, brodat cu fir auriu, care însă se uzase de tot. Arăta ca un mort. Ezitam să mă apropii. Nu-mi dădeam seama ce caută acolo, dar am aflat mai târziu că după ce a descoperit că am fugit, staretul s-a interesat dacă nu sunt cumva pe la ea. Veștile au afectat-o foarte mult și a venit la timp imediat, așteptând să mă reîntorc. Polițistul m-a împins înainte. Ciuda, dar pe măsură ce mă apropiam de ea, mama se făcea tot mai mică. Când ridică privirea spre mine, mi se părea caragios de strâmbă. Instinctul nu mă prea înșela și, la vederea ochilor ei mici și reți, vărăți în orbite, am înțeles că era de justificată ura ce o purtam. O uram, în primul rând, pentru că mă adusese pe lume. O uram pentru amintirea jignirii pe care am avut-o de îndurat. Jignire care, după cum v-am explicat, nu mai lăsa loc pentru a-mi croi un plan de răzbunare. În schimb, mă îndepărta și mai mult. Legăturile acelea se rupeau greu. Și totuși, acum când era pe jumătate copleșită de supărare, am simțit odată că m-am eliberat. Nu știu de ce, dar știam că mama nu se să mă mai poată amenința vreodată. Se auzea un plâns cu suspine de ți se rupea inima. Apoi mama întinse mâna și mă lovi slab peste obraz. Fii un nerecunoscător! Nu știi să-ți vezi de treabă!" Polițistul m-a m-a privit tăcut pe când încasam palmele. Degetele mamei și-au pierdut coordonarea și puterea părea să-i fi părăsit complet mâna. De aceea vârfurile unghilor ei zăngăniră parcă pe obrajii mei ca niște pietricere de grindină. Și în timp ce mă lovea se citea implorarea în ochii ei, așa că eu mi-am întors privirile. A schimbat tonul apoi. Ai făcut atâta drum," spuse. De unde ai avut bani?" Bani? Am împrumutat de la un prieten, dacă vei să știi." Zău," spuse mama, Nu i-ai furat?" Nu, nu i-am furat." Mama răsuflă ușurată ca și când acesta ar fi fost singurul lucru din pricina căruia era îngrijorată. Zău, deci n-ai făcut nimic rău?" Nu, nimic." Da, atunci e bine." Bineînțeles că va trebui să-ți ceri iertare starețului Eu mi-am cerut, dar e rândul tău să te duci la el și să-l rogi tot sufletul să te ierte E un om deștept și cred că o să treacă peste asta Dar e cazul să te faci băia de treabă sau mă bagi în mormânt Zău pe onoarea mea, fiule, mă omor dacă nu te schimbi. Și trebuie să devii un preot mare Dar mai întâi du-te și cere scuze Polițistul și cu mine a mers în urma mamei tăcuți Mama era atât de emoționată încât a uitat să s adute pe polițist Mergea cu pași mici repezi. Privindu-i broul cum i-a la spate, mă întrebam de ce era oare atât de urâtă. Am înțeles apoi. Ceea ce o făcea să fie urâtă era speranța. Speranța incurabilă. Ca râia încăpățânată ce se îl judește umedă și roșiatică în pielea infectată, provocând o mâncărime permanentă, refuzând să cedeze la forțe exterioare. s si iarna. Eram din ce în ce mai hotărât. A trebuit să-mi tot am planul, plan. La rămânarea aceasta neîntreruptă nu m-a obosit cât uși de puțin. Ceea ce m-a îngrijorat în perioada aceasta de jumătate de an a fost cu totul altceva. Ca și la fiecare sfârșit de lună să-i plătesc datoria. Îmi anunța mereu suma totală și mi-a aruncat-o serie de vorbe de ocară. Dar eu nu mai aveam de gând să-i restitui banii. Atâta timp cât nu mergeam la universitate, n-aveam de ce să mă întâlnesc cu ca și S-ar putea să pară ciudat că nu dau nicio socoteală de faptul că, de îndată ce am luat hotărârea aceasta, am început să stau la îndoială, să am ezitări. Adevărul este că aceste șovolelții țineau au de trecut. În această jumătate de ani, privirile îmi fură ațintite asupra unui singur punct din viitor. Foarte posibil ca exact în perioada aceasta să fi înțeles ce înseamnă fericirea. În primul rând, îmi deveni mai plăcută viața la templu. Când mă gândeam că orice s-ar întâmpla, templu de aur o să ardă, lucrurile insuportabile deveneau chiar suportabile. Exact ca unul care își presimte moartea, eu am început să intru în voia celorlalți de la templu. Eram cuvincios și încercam să mă împac cu oricine. M-am împăcat până și cu natura. În fiecare dimineață, când păsările veneau să ciugulească resturile de mâncare, le priveam piepturile bufoase cu prietenie chiar. Am uitat și de ura ce o purta starețului. Mă eliberasem de mama, de colegi, de totul. Dar nu eram atât de prost ca să nu-mi dau seama că nu mea ticnă era rezultatul faptului că am schimbat lumea fără măcar să o ating cu propriile mâini. Totul pare scuzabil dacă privești din punctul de vedere al rezultatului. Reușind să ajung să privești lucrurile din unghiul rezultatului, sentimentul că hotărârea de a provoca acest rezultat se află în mâinile mele, aici se afla punctul de plecare al senzației mele de libertate. Deși hotărârea mea de a da foc templului de aur a fost atât de bruscă, mi se potrivea perfect, ca un costum făcut cu grijă pe măsură. Era ca și când o plănuisem încă de la naștere. Cel puțin așa mi se părea, ca și când ideea luase proporții în mine, așteptând ziua înfloririi de pline, din clipa în care vizitasem templul de aur pentru prima dată împreună cu tata. Simplul fapt că templul a produs o impresie atât de puternică asupra unui băiat tânăr, cuprindea toate motivele spre a aduce în cele din urmă la engendiere premeditată. Pe 17 martie 1950 s-au terminat cursurile la universitate. Două zile mai târziu împlinisem 21 de ani. Rezultatele au fost superbe. Am ocupat locul 79 din 79. Cel mai prost punctaj l-am obținut la japoneză. 42 de puncte. Notarea se face până la 100. Absentasem 218 ore din 616, de fapt mai mult de o treime. Dar deoarece totul la universitate își avea la bază doctrina budistă a milei, nu existau repetenți sau exmatriculări, așa că am fost lăsat să-mi continui studiile. Starețul și-a dat acordul tacit în această privință. Continuam să neglijez învățătura și în frumoasele zile de sfârșit de primăvară până la începutul verii, mi-am petrecut timpul vizitând templele budiste și șintăiste unde se intra gratuit. Umblam cât mă țineau picioarele. îmi amintesc de o astfel de zi. Mă plimbam prin fața templului Mioșin, când deodată am zărit un student mergând la pas cu mine. S-a oprit la o tutungerie dintr-o clădire cu cornișele vechi și am privit profilul cu chipul de student pe când își cumpăra țigări. Era un profil ascuțit, alb, cu sprâncere înguste. Purta chipiul studenților de la Universitatea Kyoto. Mă privi cu coada ochiului. Am avut senzația îngrămădirii unor umbre întunecate. Am intuit imediat că e piromaniac. Era ora 3 după amiază, nu tocmai un moment potrivit pentru incendiu. Un fluture din dinspre drumul asfaltat pe unde treceau autobuzele și se agăță de o camelie ofilită din vaza ce se afla în fața tutungeriei. Părțile ofilite ale florii albe arătau de parcă ar fi fost arse de un foc maroniu. Am așteptat mult autobuzul. Ceasul de pe stradă se oprise. Nu știu de ce, dar eram convins că studentul se îndreaptă pas cu pas spre incendiu. Cred că tocmai de aceea semăna atât de mult cu un piromaniac. Își alesese intențional lumina zilei, cel mai nepotrivit moment pentru incendiu, și acum își îndrepta încet pașii spre destinația pentru care se hotărâse categoric. În spatele lui se afla lumea ordinii pe care o abandonase. Uniforma lui avea ceva rigid, care m-a făcut să gândesc astfel. Poate pentru că îmi imaginase multă vreme că așa trebuie să arate spatele unui tânăr piromaniac. Serjul negru, pe care soarele își scoborâse razele, părea tare nefericit și mânios. Am încetinit pasul, hotărându-mă să-l urmăresc pe student. Mergând în spatele lui, am observat că avea un număr mai jos decât celălalt și am simțit că spatele lui este de fapt al meu. Era mult mai frumos decât mine, dar nu mă îndoiam cât uși de puțin că a fost forțat să comit aceeași faptă ca și mine din cauza aceleiași singurătăți, aceleiași nefericiri, aceleiași păreri confuze despre frumusețe. Urmărindu-l începui să simt că era martorul proprii mele fapte cu anticipație. E posibil să se întâmple astfel de lucruri într-o dupăamiață de sfârșit de primăvară, din cauza aerului strălucitor și moleșitor. Celălalt eu îmi imita faptele cu anticipație, arătându-mi limpede de pe care eram incapabil să-l văd în clipa în care îmi puneam planul în aplicare. Autobuzul tot nu veni, nu mai era nimeni pe drum. Poarta de sud a templului și se apropia treptat. Ușile erau larg deschise și poarta părea să fie absorbit în ea tot soiul de fenomene. Cadrul ei minunat, după câte vedeam din unghiul din care priveam, era un îmbinare de întretăieri de stâr din poarta mesagerilor imperiali și poarta Sanmon cu două caturi, cărămizile ale sării budiste, pin numeroși, un petec de cer albastru izolat vizibil de restul și zmocuri de nor palizi. Pe măsură ce mă apropiam de poartă, se mai adăugau și alte elemente, cărările pietruite în lung și lat din incinta templului, zidurile pagodei și multe altele. Odată ce ai trecut de poartă, realizeai că această clădire misterioasă cuprinde întregul cer albastru în ea însăși și orice nor de pe cer. Cam așa arăta templul. Studentul intră pe poartă. A înconjurat poarta mesagerilor imperiali și s-a oprit lângă lacul cu din fața porții Sanmon. Se opri apoi pe podul de piatră în stil chinezesc construit peste lac și își ridică privirile spre poarta Sanmon, care se înălța în fața lui. Poarta aceea, gândeam eu, este probabil ținta incendiului lui premeditat. Minunată poartă Sanmon era cu adevărat făcută pentru a fi cuprinsă de flăcări. Într-o după-amiază atât de senină, focul nici nu s-ar vedea. Fumul s-ar încolăci în jurul porții și s-ar ridica în aer. Dar singura posibilitate pentru a putea afirma că flăcările acelea invizibile mângâiau cerul era să observ cum se apleacă și tremură puterile cerești. Studentul se apropia de poarta Sanmon, iar eu m-am dat mai la o parte, să nu fiu văzut, și l urmăream atent. Era ora la care se întorceau călugări la templu, și am zărit un grup de trei venind pe carare. Pășeau pe alee unul lângă altul, purtau sandale de pai și își dugeau pălăriile împletite în mână. După ce au trecut de mine, au luat-o la dreapta. Mergeau fără să scoată o vorbă, supunându-se ordinului călugăresc, care prevedea să nu privească decât la câțiva pași înainte, până în clipa în care se întorceau în ghilie. Studentul dedea în continuare târcoale porții San Mon. În cele din urmă se rezemă de unul din stâlpi și scoase din buzunar un pachet de tigări. Privi nervos în jur. M-am gândit că o să dea foc templului, pretextând că a vrut să fumeze o țigară. După cum prevăzusem, își băgă o țigară în gură, întinse puțin capul și aprinse chibritul. Flacăra chibritului fu pentru o clipă mică și deslușită. Aveam impresia că și culoarea flăcării era invizibilă pentru student. Poate din cauza că în clipa aceea soarele cuprinse trei părți ale porții, lăsând în urmă doar porțiunea unde mă aflam eu. Chibritul produse pentru o fracțiune de secundă o bulă de foc care străluci lângă obrazul studentului, așa cum stătea rezemat de stâlpul de lângă lacul Culotuș. Scutura apoi mâna și îl stinse. Studentul nu se liniști nici după ce se stinse chibritul. Îl aruncă pe o piatră și îl călcă bine cu piciorul. Apoi, fumându-și vesel țigara, trecu podul și depăși poarta mesagerilor imperiali, ignorând cu totul dezamăgirea care mă lăsase pradă singur și părăsit. În cele din urmă dispărut prin poarta din spre sud, de unde se vedea drumul principal și se distingea un șir de case în zare. Nu era deloc piromaniac, ci pur și simplu un student care ieșise la plimbare, foarte probabil un tânăr ca plictisit și destul de sărac. I-am privit toate mișcările în cele mai mici amănunte și pot să spun că nimic nu mi-a plăcut la el La șitatea care îl făcea să pară atât de nervos, nu pentru că avea de gând să incendieze ceva Ci pur și simplu pentru că încălca regulile fumând o țigară Plăcerea nerușinată atât de caracteristică studenților care provenea din faptul că a încălcat un regulament Grija cu care a călcat chibritul, deși acesta era stins și mai presus de orice, precauția lui Placăra aceasta mică a fost atent controlată tocmai datorită acestei precauții de duzină era probabil foarte mândru de ideea de a controla el însuși chibritul, un controlor perfect, ager, care apăra societatea de pericolele focului. Un mare avantaj al măsurilor luate îl constituia faptul că, de la restaurația Meiji, 1868, nu au mai ars temple în Kyoto și prin împrejurim. Chiar și când mai izbucneau areori incendii, flăcările erau izolate imediat și ținute sub control. Lucrul acesta nu se petrecuse însă și în trecut. Templul Ciona ar spune în temelin în 1431 și a mai avut parte de câteva incendii. Clădirea principală a templului Nazer a luat foc în 1393, câteva săle arzând complet. Sala lui Buddha, sala de ceremonii, sala diamantului, chilia cea mare și altele. Templul Enryaku s-a transformat în genușe în anul 1571. Templul Kenjin a fost devastat de foc în războiul din 1552. Clădirea Sanju San a ars complet în anul 1249. Templul Honno a fost distrus de foc în timpul bătăliei din 1582. Incendiile se înțelegeau parcă între ele pe vremea aceea. Ele nu erau scindate în fragmente mici și privite cu dispreț ca în zilele noastre. Li se permitea să-și mâna astfel încât nenumăratele incendii separate se unau într-o singură mare vulvătaie. Poate și oamenii de atunci erau tot așa. O unde era foc, acesta putea să chemea al foc și vocea lui se auzea imediat. Motivul pentru care focurile de la temple n-au fost niciodată atribuite incendierii premeditate, ci au fost întotdeauna socotite întâmplătoare, răspândite sau provocate de război, îl constituia faptul că, chiar dacă se găsea și pe vremuri unul ca mine, n-avea decât să se ascundă undeva și să -ți țină suflarea. Orice templu trebuia să ardă mai devreme sau mai târziu. Focurile erau abundente și neînfrânate. Dacă nu făcea altceva decât să izbucnească fără greș, un incendiu dădea mâna cu altul și împreună își atingeau ținta. Este adevărat că templul de aur a avut șansa să nu ardă, pentru că principiile budiste și legea guvernaseră foarte sever lumea. Focurile țâșneau natural, distrugerea și negarea erau la ordinea zilei. Marile temple construite au ars inevitabil. Chiar dacă existau piromaniaci, ei trebuiau neapărat să recurgă la forța focului, în așa fel încât niciun istoric să nu poată dovedi că distrugerile provocate s-au datorat incendierii. Era greu să treci liniștit în vremurile acelea. Acum, în 1950, nu era nimic mai ușor. Presupunând că diversele temple arseseră din cauza acestei neliniști, ce motive avea templul de aur să nu ardă și el? Deși nu prea participam la cursuri, mergeam însă destul de des la bibliotecă și într-o zi din luna mai, m-am întâlnit întâmplător cu Kashiwagi, pe care le evitasem cu multă grijă. Când am văzut că încerc să locolesc, a pănit o după mine amuzat. Dându-mi seama că dacă fug de el, nu mă poate ajunge din cauza picioarilor lui strâmbe, n-am mai făcut niciun pas. m mă bătut pe umăr, respira greu. Se terminase recursurile în ziua aceea și cred că era cam 5 și jumătate. Ca să nu mă întâlnesc cu cașiuagii, o luasem prin spatele clădirii universității, după ce am plecat de la bibliotecă, pe cărare dintre zidul înalt de piatră și clădirea în care erau sările de clasă. Răsărisele din perșucrita în teme sălbatice pe pământul sterp. Ici colo împrăștiate bucăți de hârtie și cutii goale. Câțiva copii se străcuaseră pe teren și bătau mingea. Vocile lor răgușite contrastau cu clasele goale pe care le puteai vedea prin ferestrele sparte. Plecase studenții și rândurile de bănși prăfuite rămăseseră tăcute pe loc. Am trecut de clase și am ajuns de partea cealaltă a clădirii. M-am oprit lângă o magherniță pe care secția de icheban a trânsese un afiș, Studio. Soarele strălucea puternic pe copacii de camfor care se înălțau de-a lungul zidului, și umbra delicată a frunzelor se reflecta pe acoperișul magherniței până la zidul de cărămidă roșie al clădirii principale. Cărămizile roșii sclipeau în razele amurgului. Ca și se rezemă de zid, respira greu. Umbra frunzelor îi învălui obrajii, ce păreau mai sălbatici ca niciodată, dându-le o senzație de mișcare deosebit de viuae. Era poate reflectarea zidului de cărămidă roșie, atât de nepotrivit lui, care lăsa această impresie. Să știi că sunt 5100 de ieni," spuse el, 5100 de yen la sfârșitul lunii. O să-ți fie din ce în ce mai greu să mi mai dai înapoi." Scoase din buzunarul de la notița cu evidentă datorilor datoriilor mele și mi-o puse în fața ochilor. Apoi, fiindu-i văd frică să nu tind mâna după document și să-l fac bucățele, s-a grăbit să-l împăturească și să-l bage la loc în buzunar. Înstăruia încă în ochi imagina nesuferită a amprentei degetului mare. Părea cumplită amprenta aceea mea. Achită-mi pe de datoria, spuse ca și oagii. spre binele tău. De ce nu plătești din taxa de instrucție sau din ce vrei tu? Nu i-am răspuns. Ești obligat să plătești o datorie însemnată când te așteaptă o catastrofă mondială. Am fost tentat să-i fac lui Cașvagi -o, o aluzie cât de mică la ceea ce aveam eu de gând, dar m-am oprit. Nu te înțelegi dacă nu scoți nicio vorbă, spuse Cașvagi. Ce s-a întâmplat? E rușine de bâlbăială? Te-ai fi obișnuit cu gândul ăsta până acum. Să știu că ești bâlbăit. Chiar și asta. Da, chiar și asta. Lovezi zidul roșu din cărămidă pe care se reflecta soarele apune. Bunului o nuanță galben-maronie de la praful cărămizii. Până și clădirea asta știe, nu e ființă în universitate care să nu știe. Continuam să-l privesc tăcut. În clipa aceea, unul din copii scă mingea care veni rostogolindu-se spre noi. Cașioarei se-a plecă cu greu să o ridice și să l arunce înapoi. Am simțit dorința răutăceasă de a-l vedea mișcând mingea cu picioarele lui strâmbe de acolo de unde era, cam la 35 de centimetri, astfel ca să o poată lua apoi în mâini. Privirile mi se îndreptară fără să vreau spre picioarele lui Kashiwagi și-a dat seama de lucru acesta cu o viteză uluitoare. Înainte să fi realizat dacă s-a plecat sau nu, se îndreptă de toți și mă privi cu niște ochi ce aruncau săgeți de ură, ceea ce nu-i stătea în fire. Unul din copii se apropie de noi timid, lo mingea și fugi. Cașiuagin spuse: Bine, dacă așa înțelegi tu să te porți, știu ce am de făcut. Înainte de a pleca acasă luna viitoare, o să-mi iau cât pot înapoi din bani. O să vezi, să te pregătești. În luna iunie, studenții începuseră să lipsească de la cursuri, pregătindu-se să se întoarcă pe la casele lor. 10 iunie a fost o zi pe care nu voi uita niciodată. Începuse să plouă de dimineață, iar seara a plouat După cine am intrat în camera mea să citesc. Pe la ora 8 am auzit pași apropiindu-se pe coridor, între sala pentru musafiri și bibliotecă. Era una din serile în care stare turna plecat în oraș. Era rarul să se întâmpla așa ceva. Era limpede că avea musafiri. Pașii aceia sunau ciudat ca niște picături de ploaie care cădeau pe o ușă de lemn. Pașii celui care conducea musafirul în apartamentul starețului erau liniștiți și regulați și păreau înghițiți de pașii apăsatei musafirului, care făceau ca scândurile vechi de lemn să scârție foarte stran. Templul era plin parcă de răpăitul ploii. Ploaia cădea pe templul mare și vechi și nenumăratele camere goale și învechite răsunau de răpăitul ei. Nu se auzea decât ploaia peste tot, în bucătărie, în locuința diaconului, în camerele paracliserului, în sala pentru musafiri. Mă gândeam la ploaia care cucerise templul de aur. Am întredeschis ușa de la camera mea. Curtea mică centrală, în care nu se găseau decât pietre, era inundată de ploaie și vedeam șuvoiul negru, sclipitor, de apă, curgând din piatră în piatră. Ucenicul se întoarse la apartamentul starețului și își băgă capul pe ușa de la camera mea. A venit la stareț un student pe nume Cașiwagi, nu-i prieten de altă Începusem în să mă nelinștesc. Urgenicul, care purta ochelari și care lucra ca învățător peste zi, era pe punctul de a pleca, dar l-am oprit și l-am poftit să intre. Îmi imaginam tot solul de lucruri despre felul cum decurgea conversația din bibliotecă, ci nu suportam să fiu singur. Trecură câteva minute. Se auzi imediat clopoțelul starețului. Plinchetul lui străpunse ropotul ploii. Se opri brusc. Ne uita unul la altul. E pentru tine," spuse el. Am făcut un efort să mă ridic. Când am ajuns în dreptul camerei starețului, am îngerunchiat afară. Pe birou se vedea documentul cu amprenta mea. Starețul ridică un colț al și mi-o arătă. M-a ținut în genunchi afară. E într-adevăr amprenta ta? Da, bravo ție. Dacă mai dai de furcă măcar odată, nu te mai țin aici. Trezește-te odată, nu e prima oară. Poate pentru că era și cași acolo, starețul se întrerupse. Apoi continuă. Plătesc eu banii ăștia, așa că poți pleca. Auzind i cuvintele, m-am putut uita la Casioage în sfârșit. Stătea jos și părea că se purtase în modul cel mai laudabil posibil. Îmi evită totuși privirea. Când făcea ceva ce nu se cuvenea, Casioage avea întotdeauna un aer nevinovat, ca și când, fără voia lui, îi să stoarse întreaga esența firii. Numai eu știam lucrul acesta. Întorcându-mă în camera mea, m am simțit în seara aceea în sunetul apric al ploii, în singurătatea mea eliberat. Nu o să te mai pot ține aici. Era pentru prima oară că l pe tare spunând mi lucrul acesta. Era pentru prima oară când mă avertiza astfel Starețul avea deci în cap Excluderea mea de la templu Trebuie să-mi duc hotărârea La bun sfârșit mai repede Dacă n-ar fi făcut ca și oagi Ceea ce făcuse în seara aceea N-aș fi avut probabil ocazia să aud cuvintele aceea Din partea starețului și planul meu Ar fi fost iar amânat La gândul că tocmai ca și oagi a fost cel Care mi-a dat tărie să ies din somnolență Îi portam în gând o recunoștință stranie Ploaia nu se oprea era răcoare pentru luna iunie și cămăruța mea dosnică, înconjurată de scânduri de lemn, părea pustie la lumina palidă a becului. Aceasta era locuința mea, din care voi fi zgornit probabil în curând. Nu era nicio podoabă în cameră. Marginea neagră a rogojinii era uzată și îndoită și stătea să se deșire. De multe ori când intram în cameră și aprindea lumina, mă împiedicam de marginea rogojinii, dar nu m-a străduit cât de puțin să o repar. Dorința mea de a-mi trăi viața n-avea nimic comun cu rogojinile de paie. Se apropia vara și mirosul îndepărtat al propriului meu trup se simțea prin cămăruță. Ciudat că, deși era preot, trupul meu mirosea ca al unui tânăr obișnuit. Acest miros pătrunsese în stâlpii negri, lucioși din cele patru colțuri ale camerei și chiar și în pereții de lemn. Mirosul neplăcut de tânăr se infiltrase în fibra lemnului asupra căruia și pusese ramprenta. Pilonii și pereții se transformaseră în lucruri însuflețite, nemișcate, emanând însă în miros rece, dubios. Apoi s-au apropiat iarpa și ciudați pe care o odisem pe coridor m a ridicat ce am ieșit. Casioagii era acolo ca un dispozitiv mecanic care s-a oprit brusc. Din spatele lui, lumina pătrundea dinspre apartamentul starețului până la pinul barcă din grădină, căruia îi vedeam prora umedă de un verde negricios ridicându-se în întuneric. Am fluturăm un zâmbet pe față și am fost foarte satisfăcut când am văzut că zâmbetul meu a avut un efect neașteptat asupra lui Casioagii. Reușisem pentru prima oară să-i teamă. Nu vrei să intre puțin, i-am propus eu. Bine, bine, dar să nu încerci să mă sperii. tare e ciudat. Kashiwagi intră în cameră și reușind cele din urmă să așeze cu mișcarea aceea a lui înceată, care îți impresia că vrea să facă sluj. Își dă prin cameră. De afară se auzea ploaia mai aproape ca o perdea groasă. Picăturile de ploaie de pe verandă ricoșau de pe șoji în toate părțile. Șoji, ușă glisantă. Să știi că n-ai de ce să-mi pors pică, spuse Kashiwagi. La urma urmei tu ești de vină că am ajuns să procedez astfel. Ei și atâta pagubă. Scoase din buzunar un plic pe care am văzut antetul templului și a numărat din dinăuntru. Era doar 3.000 de ieni, nou nou scos și în ianuarie. Bagmotele de la templu sunt frumoase și curate, nu? Starețul nostru e atât de cu surgiu că îl alergă pe bietul de la bancă odată la trei zile ca să ia bani noi în locul mărunțișului. Ia uite, spuse Cașiwagi, numai 3.000! Ce preos zgârcit vă conduce templu! Spune că nu admite dobândi între studenți, deși eu fi profitat și el destul din astfel de lucruri. M-a uns pe inimă când l-am văzut pe cașuagii dezamăgit. Am râs cu poftă și cașuagii împreună cu mine. A existat pentru moment un fel de armonie între noi, dar cașuagii s-au brusc și fixându-mi cu privirea un punct de undeva de pe frunte, zise de parcă se lepăda de mine. Știu, ai un plan distrugător în minte și încă repede zilele acestea, nu? I-am suportat cu greu privirea, apoi mi-am dat seama că ceea ce înțelegea el prin distrugător era cu totul altceva decât ce plănuisem eu și mi a revenit. Nici urmă de bărbială în răspunsul meu. Nu, nimic. Zău, ești un tip ciudat. Ești cel mai straniu om pe care l-am întâlnit vreodată. S-a simțit încurajat de zâmbetul meu când a făcut astfel de remarcă. Eram aproape sigur că el nu o să-și dea niciodată seama de recunoștința pe care o purtam, și la gândul acesta m-am înveselit și mai tare. te întorci în orașul tău, nu? L-am întrebat eu pe un ton normal prietenos. Da, plec mâine. Vara la Sanomia. Deși cam plictisitor și acolo. Deci nu ne mai vedem o vreme pe la universitate. Ce? Tu oricum nu dai pe acolo. Pe când vorbea, aș pe repede nasturi de la uniformă și întinse mâna după ceva în buzunarul interior. Mă hotărâsăm să, să ți le aduc înainte de a pleca acasă. Știam că o să-ți facă plăcere. Avea așa o părere bună despre el, nu? A aruncat pe masă o legăturică de scrisori. Am rămas cu gura căscată citind pe prin numele expeditorului. Te rog, citește-le," spuse și Gisek. Am intit de la Tsurucaua. Erai prieten cu Tsurucaua?" am întrebat. Ei, da, să zicem." Da, am fost prieten într un fel." Nici lui nu-i plăcea să fie considerat prietenul meu." Și totuși sunt singura persoană care i s-a confesat." A murit de trei ani, așa că eu consider că pot de acum să-i arăt scrisorile." Era așa de bun prieten cu el încât am considerat că ar fi mai bine să ți le arăt ție și nu al cuiva. Oricum aveam de gând să ți le arăt într-o bună zi. Toate scrisurile erau datate ca în prim mai 1947, înaintea morții lui. Fusese scrise de la Tokyo, aproape zilnic, și erau adresate lui Kashiwagi. Mie nu mi-a trimis nici măcar un rând, dar i-a scris lui Kashiwagi cu regularitate din ziua în care a ajuns la Tokyo. Scrisorile erau cu siguranță de la Tsurukawa. Nu i puteai confunda scrisul ascuțit copiloresc. Am simțit că mă cuprinde invidia. Tsurukawa, care nu făcuse niciodată nici cel mai mică forță să-și ascundă sentimentele față de mine, care îl vorbea uneori de rău pe cașuagi și care a încercat să pună bete în rade prieteniei mele cu Cașuagii, ei bine, tocmai el era capabil de astfel de prietenie secretă. Am început să citesc scrisorile în ordinea în care pusese răscrise. Semne mici pe voiță subțire de caiet. Stilul era deosebit de greoi. Avea impresia că nu se putea aduna deloc și ți era foarte greu să-l urmărești. Dar din propozițiile lui încălcit, mana o suferință confuză, iar când am ajuns la ultimele scrisori, suferința prin care trecuse Turcaua mi se dezvăluia întru totul. Pe când citeam, lacrimile îmi curgeau nestăvilite și eram uimit în același timp de banalitatea nefericirii lui Tsurukawa. Nu era vorba decât de o banală poveste de dragoste, dragostea nefericită a unui tânăr fără experiență pentru o fată a cărei părinți se opuneau. Apoi mi-a tras atenția un fragment din scrisoare. Poate fusese o exagerare neintenționată din partea lui Tsurukawa în descrierea sentimentelor lui. Dar efectul a fost oricum neașteptat. Când mă gândesc în urmă scria el, această dragoste nefericită a mea a fost probabil rezultatul direct al firimele nefericite. M-am născut să fiu mereu trist. Nu cred că am avut vreodată parte de veselie și ticnă. Ultima scrisoare m-a izbit prin neliniștea ce respira din ea și am avut o vonuală pe care nu o avusesem până atunci. Nu cumva am început eu. Ca și o a din cap și mă întrerupse. Da, așa e. S-a sinucis. Sunt sigur de asta. Familia lui a mușamalizat probabil lucrurile de dragul aparențelor și de aceea au scornit povestea cu camionul. I-ai răspuns la scrisoare, nu? M-am eu indignat. Da, dar am înțeles că a sosit după ce murise. Ce ai scris? I-am scris că nu trebuie să moară. Asta a fost tot. Convingerea mea nestrămutată că instinctul nu mă înșela se dovedi falsă. Ca și oagei dădu aceste iluzii o lovitură de grație. Ei, ce părere ai? Ți-au schimbat scrisorile acestea concepția despre viață? Toate planurile ți s-au năruit, nu? Acum mi era limpede de ce mi-arăta ca și a scrisorilor după trei ani. Și totuși, în ciuda șocului, persistau anumite anumită amintire. Amintirea de dimineață ce se strecura printre copaci, împestrițând gămașa alba tânărului ce stătea întinsă în iarba deasă. Sărucau a murit și, după trei ani, îl vedeam astfel. S-ar fi părut că ceea ce îi încredințase m-a dispărut odată cu moartea lui. În schimb, în clipa aceea, Sărucau a renăștea, aducând cu el un nou tip de realitate. S-ar fi zis că simbolul amintirii era mai important decât însăși amintirea. Aveam convingerea că dacă încetesem să mai cred în această amintire, însăși viața se prăbușește automat. Privindu-mă disprețuitor, totuși pe echipul lui Cașiuagii se citea satisfacția de a-mi fi cu atâta îndrăzneală sentimentele. Ce e spuse? S-a format ceva în tine chiar în clipa asta, nu? Nu pot suporta să văd un prieten ducând în interiorul lui povara unei imagini atât de casabile. Dorința mea este să distrugă astfel de lucruri. Și dacă nu s-a spart încă, întreba eu. Termină cu mândria asta, prostească, spuse cașuagi cu un zâmbet disprețuitor. Vreau doar să te fac să înțelegi. Cunoașterea este cea care transformă lumea. Înțelegi ce vreau să spun? Nimic altceva nu poate schimba nimic pe lumea asta. Doar cunoașterea este în stare să transforme lumea, lăsând-o în același timp exact așa cum este. Că privești cu astfel de oglumea, îți dai seama că lucrurile sunt neschimbătoare și în același timp în continuă transformare. Te-ai putea întreba la ce ne servește. Hai să o luăm așa. Ființele omene sunt înzestrate cu arma cunoașterii în scopul de a face viața suportabilă. Animalele n-au nevoie de așa ceva. Animalele n-au nevoie de cunoaștere și alte lucruri dintre astea, ca să-și facă viața suportabilă. Dar ființele omenești au nevoie de ceva și cu această cunoaștere ele fac din caracterul intolerabil al vieții o armă. Deși în același timp această insuportabilitate nu se ușurează cât uși de puțin. Asta e toată filozofia. Nu crezi că mai există și altă cale de a suporta viața? Nu, nu cred. În afară de asta nu există decât nebunie și moarte. Cunoașterea nu poate transforma lumea, i-am trântit-o eu la un pas de destăinuire. Numai fapta transformă lumea și nimic altceva. Exact cum își așteptați ca și oagii mi-apara vorbele cu un zâmbet rece ca o mască. Ei poftim, faptă spui tu, dar tu nu vezi că frumusețea acestei lumi care înseamnă atât de mult pentru tine cere cu stăruință somnul și ca să poți dormi trebuie să-l protejezi prin cunoaștere? Îți amintești, sper, de povestea și de pisicuța, despre care ți-a mai vorbit cândva. Pisica din poveste era extraordinar de frumoasă. Motivul pentru care preoții din cele două tabere se certau pentru pisică este că ei voiau să o protejeze, să aibă grijă de ea, să o lase să doarmă tihnit în chiar mantiile cunoașterii. Ei, vezi tu, părintele Nansen a fost un om de acțiune, așa că el a omorât pisicuța cu secera și a scăpat de ea. Dar când a venit cioșu, el și-a scos pantofii și a pus pe cap. Iată ce înțelegea cioșu prin gestul său. Era conștient de faptul că frumusețea este ceva care trebuie să doarmă și în somn ea trebuie să fie protejată de cunoaștere. Dar nu e vorba de o cunoaștere individuală, o cunoaștere anume ce aparține unei singure persoane sau unui grup. Cunoașterea este marea umanității, câmpia umanității, condiția esențială a existenței omenești. Eu cred că el asta a vrut să spună. Tu vrei să joci rolul lui Chiosu acum, nu? Ei bine, frumusețea, frumusețea pe care te o iubești atât de mult... Este o iluzie ceea ce a rămas, de fapt o rămășiță din ce putese încredința cunoașterii. Este o iluzie a celuilalt mod de a suporta viața, despre care tu vorbeai adinauri. S-ar putea, de fapt, spune că nu există frumusețe. Ceea ce face să ară atât de puternică, ceea ce îi conferă sentimentul puternic al realității, este chiar cunoașterea. Din punctul de vedere al cunoașterii, frumusețea nu poate fi considerată alinare. Dar din îmbinarea frumuseții, care nu e alinare, pe de o parte și a cunoașterii, pe de altă parte, se naște ceva. Ceva efemer ca un balon de săpun și fără de speranță. Totuși se naște ceva. Acel ceva se numește artă. Frumusețea am început eu și m-am oprit din cauza bâlbăierii năstăvilite. Era un gând nesfârșit. Începeam să realizez că s-ar putea ca tocmai concepția mea despre frumusețe să fi dat naștere bâlbăierii. Frumusețea, lucrurile frumoase, am continuat eu... Tocmai acestea sunt dușmanii mei de moarte. Frumusețea e dușmanul tău de moarte, spuse Cașoagii deschizând ochii mari. Mă privi iar vesel cum filozofic. Fața era îmbujorată. Nu mă așteptam la așa ceva din partea ta. Trebuie să-mi revizuiesc punctul de vedere. Am mai stat de vorbă un timp. Era pentru prima oară după atâta amar de vreme că schimbam idei prietenește. Ploaia tot nu îngetase. Cașoagii vorbi înainte de a pleca de Sanomia și portul Kobe. Nu le văduse niciodată și îmi zugrăvi și imaginea vapoarelor care părăsesc portul vara. Nu-mi fu deloc greu să mi le conturez în minte, deoarece mi-era proaspăt amintirea portului Maizuru. Părerile noastre au coincis o clipă. Doi studenți amărâți împărtășau același vis cu ochii deschiși, recunoscând că nimic pe lumea aceasta, nici înțelegerea, nici acțiunea, nu se putea compăra cu bucuria de a naviga departe, departe.